Kapittel 39 Känner du den fastsatte tid da fjellgeitene på den steile klippet skal føde? Legger du merke til nøyaktig når hindene føder under ver? Teller du de månemånter de fullfører, og kjenner du den fastsatte tid da de føder? De bøyer seg når de føder sine unger, når de blir fri for sine rier. Deres sønner blir harføre, de blir store i den åpne marken. De drar bort og venner ikke tilbake til dem. Hvem sendte zebraen ut i frihet, og hvem løste villeslets bånd? Det som jeg har bestemt skal ha ørkensletten som sitt hus, og saltlandet som sine boliger. Det ler av byens larm. Lydene av en jeger hører det ikke. Det speider i fjellene etter sitt beite, og det søker etter alle slags grønne planter. Vil en villokse tjene deg? og kommer den til å overnatte ved din krybbe? Kan du binde fast en villokse med den sreip i plogfuren, og kommer den til å harvel avstetter etter deg? Kan du sette din litelenn fordi dens kraft er stor, og vil du overlate ditt slit i lenn? Kan du stole på den, på at den fører ditt korn tilbake, og at den samler inn til din treskeplass? Har hundstrutsen flakset med vingen av glede, og har hun storkens svingfjær og fjerdakt? Nei, hun overlater sine egget til jorden, og i støve holder hun dem varme, og hun glemmer at en fot kan knuse dem, og at et av markens ville dyr kan trå på dem. Hun behandler virkelig sine sønner hardt, som om de ikke var hennes egne. Hennes slit er forjeves, for hun næringen ingen retsel. For Gud har latt henne glemme visdom, og han har ikke gitt henne andel i forstand. Ved den tid da en flakser med vingene mot det høye, Ler hun av hesten og den Kan du gi hesten styrke? Kan du kle dens hals med en brusende man? Kan du få den til å hoppe som en gresshoppe? Dens verdige prusting er skremmende. Den stamper i lavsletten og jubler i kraft. Den drar ut for å møte våpen. Den ler av retselen og er ikke skrekslagen, og den vender ikke tilbake på grunn av ett sverd. Muten den ett kogger, bladet av ett spyd og et kastespyd. Stampene opphisset oppsluker den jorden, og den tror ikke at det er lyden av et horn. Så snart hornet lyder, sier den, aha, og langt borte fra værer den striden, førernes brøling og krigsrope. Skylles det din forstand at falken stiger til værs, at den brer vingene ut for sønnavinden? Eller er det på din befaling at en ørn flyr til vers, og at den bygger sitt rede høyt oppe? At den bor på en steil klippe og blir natten over på en steil klippes tinn, og på ett utilgjengelig sted? Derfra må den søke etter føde. Langt bort speider dens øyne uavbrutt, og dens unger slurper stadig i sig blod, og hvor de slagene er, der er den.